Para pemirsa dan para pendengar, kaum Muslimin dan Muslimat rahimakumullah, kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya nikmat lahir dan batin, rahmat, karunia yang tidak henti-hentinya dicurahkan oleh Allah subhanahuwataala kepada kita semua yang menjadikan kita orang-orang yang beriman, menjadi pengikut Rasulullah SAW yang setia meneladani beliau dalam setiap aspek kehidupannya. Alhamdulillah, awalan wa akhirat wa zahiran wa baltina. Kemudian salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada Habibina wa sayyidina wa syafi'ina inda Allah al qiyamah Muhammad bin Abdullah Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah Kembali kita melanjutkan pembahasan atau kajian kita tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Yang kita sadur dari kitab Al-Ibanah, Al-Usulidiyanah Karya Al-Imam Abu'l-Hasan Al-Ash'ari Rahimahullah Pembahasan kita masih berkaitan dengan Al-Quran sebagai kalamullah atau berkaitan dengan sifat al-kalam lillahi azza wa Pembahasan sebelumnya telah dijelaskan Bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam yaitu berbicara. Dan sifat kalam ini secara hukum asalnya adalah sifat dzatiyah. Yaitu sifat yang selalu menyertai zat Allah. Taala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki sifatul kalam Berbicara Iaitu selalu menyertai diri Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah sifat kalam itu dimiliki oleh Allah setelah dia Menciptakan makhluknya Tidak demikian Akan tapi Sifat ini telah ada Bersama dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Azalan, secara azali. Kemudian, secara rincian atau perkataan satu persatu. Yang bila Allah menghendaki sesuatu, dia akan berbicara dan mengatakan kepada sesuatu yang ingin diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau berbicara kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan bahasa apa saja yang diinginkan oleh Allah, maka ditinjau dari sisi ini, sifat kalam itu adalah sifat al-af'ali, iaitu perbuatan Allah, yang berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amruna idha aradna, Innama kaulun lichein. Innam. Innama kaulun lichein. Jika ardnahu, an nqul lahuh kun, fayqul. Sungguhnya perkataan kami, apabila kami menghendaki sesuatu, hanya dengan mengucapkan, mengatakan kun, fayqun. Jadilah maka akan terjadi. Itu tentang sifat kalam, ya, cara. Umum yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal-jamaah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Pembicaraan Allah, perkataan Allah itu dengan huruf dan juga didengar. Karena itulah kalam dalam bahasa, dalam istilah ahli bahasa bahawa kalam perkataan itu ada hurufnya dan juga bisa didengar Allah Subhanahu wa taala berbicara Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa alaihi salam Allah Subhanahu wa taala juga ya berbicara dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadanya dan berbicara dengan Adam alaihi salam dan berbicara kepada para malaikat. Naam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bila ingin menciptakan sesuatu, dia akan mengatakan kun fayakun. Naam. Kapan itu bila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara pembahasan yang berkaitan dengan sifatul kalam yaitu Al-Qur'anul Karim bahawa Al-Qur'an adalah kalamullah Allah yang langsung berbicara kemudian Allah perintahkan Jibril untuk menyampaikan firman-Nya atau perkataannya kepada Rasul dan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Jibril muballig menyampaikan kalamullah dan al-Quran bukanlah perkataan Jibril tapi hanya sebagai muballigh yang menyampaikan. Kemudian Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah, perkataan Allah kepada manusia, pada umatnya atau manusia secara keseluruhan karena beliau diutus kepada seluruh manusia termasuk juga ya kepada yang kita kenal dengan ya makhluk dari kalangan jin para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah maka kalamullah karena itu adalah perkataan Allah maka Al-Qur'an adalah sifat atau merupakan Salah satu dari sifat Allah, yaitu kalam. Dan kalam tentunya bukanlah makhluk. Kerana sifat Allah ada pada diri Allah. Sifat Allah yang menyertai zatnya. Dan zat Allah bukanlah makhluk. Maka perkataan Allah juga bukanlah makhluk. Tapi sifat yang sempurna. Sesuai dengan kesempurnaan, keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga perkataan Allah di antaranya Al-Quran merupakan sifat yang mulia dan keutamaan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila dibandingkan dengan perkataan makhluknya seperti keutamaan Allah itu sendiri di atas seluruh makhluk ciptaannya para pemirsa para pendengar ikhwatal iman rahimakumullah kemudian kita juga telah menjelaskan sebagian dalil yang menunjukkan bahawa Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk ini akidah ahli sunnah ya merupakan konsensus Kesepakatan Ahli Sunnah bahawa Al-Quran kalamullah dan itu bukan makhluk. karena Allah yang langsung berbicara. Disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah. Sehingga mereka juga telah ijma' barang siapa yang mengatakan Al-Quran sebagai makhluk, sungguh telah kufur. ya. Dan ini ijma' Ahli Sunnah. Di antara dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Abu'l-Hasan Al-Ash'ari Rahimahullah, Ya, ayat yang kita bacakan tadi innamā qaulunā li shay'in idhā aradnāhu an naqulā lahu kun fayakun Jadi sesungguhnya perkataan kami kepada sesuatu apabila kami ingin menciptakannya atau menginginkannya hanya mengatakan ya kun Allah berkata kepada sesuatu tersebut kun maka akan jadilah sesuatu itu akan tercipta Ya, begitu, mudah penciptaan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Allah mengatakan naqul yaitu Allah menjelaskan Nakul, kami mengatakan. Apa itu? Ya, kun fayakun. Naam, kun, nah, kun fayakun. Naam. Jadi, naqul lahu atau sesuatu yang kami inginkan itu kun, ini perkataan Allah. Yang Allah katakan kepada sesuatu. Naam. Maka hal itu terjadi dan tercipta seketika. Nah. Kemudian di antara dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, faqala rahimahullah, dalilun akhar. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, "Kulau kana al-bahru midadan likalimati Rabbi" لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو كانت البحار مدادا كتبت أو كتبت لنفدت البحار وتكسرت الأقلام ولم يلحق الفناء كلمات ربي كما لا يلحق, لا يلحق الفناء علم الله عز وجل ولو فني كلامه لحقته الآفات وجر عليه السكوت لما لم يجد ذلك على ربنا عز وجل صح أنه لم يزل متكلما لأنه لو لم يكن متكلما لوجب عليه السكوت والآفات تعال ربنا أن قول الجهمية أولو كبيرا إذا أن ترى Ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu berbicara. Allah memiliki sifat kalam dan kalam Allah itu bukanlah makhluk. Maka al-Quran bukanlah makhluk. Yaitu firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 109 katakanlah wahai Muhammad, seandainya atau jika al-Bahr lautan ya sebagai tinta untuk menulis ya kalimat kalimat rabbku nalanafidal bah maka akan kering lautan itu sebelum habis ya kalimat kalimat rabbku artinya perkataan Allah tiada batasnya maka juga perbuatan Allah tiada batasnya ya. dan Seandainya, ya, lautan yang ada di permukaan bumi ini, semuanya menjadi tinta. Air yang di laut menjadi tinta. Dan pohonan, ranting-ranting ya, yang ada di permukaan bumi ini menjadi penanya. Ya, untuk menulis, maka lautan akan kering dan juga ranting-ranting akan menulis. Ya, sirna semuanya akan habis ya, untuk menulis perkataan-perkataan ya, Allah naan, sementara perkataan Allah tidak akan habis naan, tidak akan fana tidak akan ya sirna tidak akan selesai untuk menulisnya walaum yalhaqil fana' Maka tidak akan ya sirna tidak akan habis perkataan-perkataan Robku. Sebagaimana juga ya tidak akan panah ilmu Allah Azza Wajal. Wa ya. man faniya kalamu lahihatul aapar karena kalau seandainya ya seorang yang perkataannya itu akan panah akan berakhir akan habis maka tentu akan disertai oleh apa kekurangan ya wajar عليه السكوت tentu dia akan dia membisu tidak berbicara karena habis perkataannya ya Tapi Allah subhanahu wa taala tidak akan pernah habis perkataannya tidak akan pernah selesai dan tidak cukup ya lautan yang ada di permukaan bumi dan ranting-ranting ya menjadi pena dan e, lautan tersebut menjadi tintanya untuk menulis perkataan Allah subhanahu wa taala Nah, maka jika hal itu tidak boleh bagi Allah Subhanahuwataala, maka benarlah bahwa Allah itu senantiasa berbicara. Nah, senantiasa berbicara. Jadi Allah memiliki sifat kalam dan senantiasa berbicara, ya. Dan juga apabila Dia menginginkan satu, Dia akan berbicara mengatakan kun, payakun. Karena kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbicara, maka tentu dia akan diam. Pastilah dia akan diam. Wal-ahfad ya, dan juga akan sirna atau akan terjadi ya, kekurangan. Tentu maha suci Allah dari perkataan orang-orang jahmiah. Apa yang ingin dijelaskan oleh Imam Abdul Hassan Ashari yaitu beliau ingin menjelaskan bahawa Allah memiliki sifat al-kalam. Dan sifat al-kalam itu kena sifat Allah dan Allah tidak fana, tidak akan sirna, Allah kekal abadi, maka kalimat-kalimatnya juga akan kekal, tidak akan pernah habis, maka dari situ jelaslah bahwa Al-Quran kerana kalamullah, maka kalamullah bukanlah makhluk. Itu kesimpulannya. Nah Dan ini tentunya membantah pernyataan orang-orang jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Jahmiyah adalah sekte yang menisbatkan diri pada Jahan bin Safwan yang merupakan pencetus ya, bid'ah mengingkari sifat-sifat Allah dan mengatakan Al-Quran sebagai makhluk. Nah. Kemudian selanjutnya, Faslun. Pasal selanjutnya, Wa za'matul Jahmiyah kama za'matin Nasara. Orang Jahmiyah menyangka menduga sebagaimana dugaan orang-orang Nasara. Di mana orang-orang Nasara za'am anna kalimata Allah hawaha batna Maryam. Ya, bahwa kalimat Allah, perkataan Allah itu itu yang dikandung oleh batna Maryam, perut Maryam. Ya, karena kita mengetahui bahawa kalau Allah ingin menciptakan, ya Maryam, maka Allah ya muwahyukan, ya, masukkan, ya wa alqaha wa kalimatuhu alqaha ila Maryam waruhum min, iaitu kalimah Allah ya Allah masukkan ke dalam, iaitu rahimnya Maryam sehingga Maryam ya hamil kemudian melahirkan, melahirkan Isa. Nah. Dan orang-orang Nasara ya menduga atau mengira bahawa kalimat Allah itu yang dikandung oleh ya oleh siapa? Oleh Maryam katanya. Berarti kalimat Allah ya diliputi atau dikandung oleh manusia. وَزَرَتِ الْجَحْمِيَ عَلَيْهِمْ Kemudian orang jahmiah menambang kebatilan tersebut ya, sehingga mengatakan فَزَعْمَنْ أَنَّكَلَمَ اللَّهُ مَخْلُقْ فِي شَجَرَةِ bahawa perkataan itu diciptakan di pohon ya yaitu bagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah menyeru Musa dan seruan tersebut didengar oleh Musa dari sisi pohon ya dan ini jelas pernyataan yang keliru bahawa yang dimaksud kalimat Allah yang dimasukkan dalam Nabi atau Rahim Maryam yaitu takkala Allah ingin menciptakan yang Allah tiupkan perintahkan Jibril untuk menyiupkan roh tersebut ke dalam perut atau Rahim Maryam sehingga Maryam hamil ya sehingga setelah dilahirlah Isa alaihissalam dan itu hanya dengan mengucapkan kun fayakun na'am kun, nah, kun fayakun itu maksudnya wa kalimatu wa kalimatuhu alqa ila Maryam min ya. bukan kalimat tersebut ada dalam perut Maryam ya atau kalamullah tersebut tidak tapi Allah tatkala ingin menciptakan Isa maka Maryam hamil mengandung ya dengan hanya uca Allah ucapkan kun bayakun. Maka Maryam mengandung kemudian melahirkan Isa alaihissalam. Naam, bukan Isa itu yang perkataan Allah. Naam, seperti itu. Tapi Isa diciptakan dengan perkataan Allah. Kun bayakun. Naam. Begitu juga bukan ya perkataan Allah itu yaitu ada ya di pohon tapi sumber atau munculnya seruan kalau Allah menyeru atau memanggil Musa itu muncul dari arah pohon ya bukan pohon itu yang berbicara ya bukan perkataan Allah itu nempel di pohon itu Ya, bukan itu maksudnya. Tapi muncul dari arah pohon itu yang berbicara, "Ya Allah, Allah memanggil Musa alaihissalam." Ya. "Innani anallahu la ilaha illa ana." Takbut nih, itu Allah yang berbicara, bukan pohon yang mengatakan. Mustahil. Ya, pohon yang akan berbicara, "Sungguhnya saya rabb Ya. "Kemudian copotlah sandalmu, sungguhnya kamu berada tempat yang suci." Kemudian mengatakan juga, "Saya lah Allah ilah" Tiada ilah yang berhak diibadati, maka ibadatilah aku, dirikanlah solat untuk ingatku. Mustahil pohon akan berbicara seperti itu. Kalau seandainya itu pembicaraan pohon, tentunya pohon akan diibadati. Dan ini jelas perbuatan syirik dan kufur. Naam. Wakana at-syajaratu hawiyatun la. Ini menurut pendapat orang-orang Jahmiyah. Ya, dan ini jelas perkataan yang batil. فَلَزِمَهُمْ أَنْتَكُونَ الشَّجَرَةُ بِذَلِكَ الْكَلَامُ تَكَلِّمَةِ Maka kenal kelaziman dari perkataan mereka itu bahawa pohonlah yang berbicara dengan perkataan itu. Nah. فَوَجَبَ عَلِمْ أَنَّا مَخْلُوقًا مِنَا الْمَخْلُوقٍ كَلَّمَ مُوسَىٰ Sehingga juga demikian itu melazimkan bahawa makhluk satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang berbicara dengan Musa. Naam. Dan pohon itu yang berkata wa annasyjarata qalat ya Musa innani anallahu la ilaha illa ana fa'udni. Naam. Kalau seandainya pohon itu yang berbicara, maka tentu dia yang mengatakan ya ya Musa innani anallahu la ilaha illa ana fa'udni. Ya. Karena tatkala Musa sampai kepada tempat dijanjikan oleh Allah, ya. Alam mataha nudiya. Ya Musa, inni inni ana rabbuk. Ya, sesungguhnya aku lah Rabbmu. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadi al muqaddasi tuwa. Faflan sandalmu, kedua sandalmu karena kamu berada tempat yang suci. Wadi, lembah ya, yang suci itu tua Ya. Kemudian Allah juga menyerunya. Naam. Bahwa innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Fa Sesungguhnya aku adalah ilah, tiada ilah yang berhak diibadati selainku, maka ibadahlah aku. Dan dirikanlah solat untukku. Ya, untuk menglihatku. Ya itu perkataan Allah dan didengar oleh Musa. Nah. Dan tidak akan mungkin pohon yang berbicara Karena konsekuensi kalau itu pohon yang berbeza bermakna, ya. ya pohon yang akan diibadati, ya, tentu hal ini hal yang mustahil. Nah, kalau karena kalau Allah mahlukkan di kalau seandainya perkataan Allah itu diciptakan di pohon tersebut, jadi Allah ciptakan di pohon itu yang perkataan Allah, Lakanal makhluk kau sungguh makhluk yang akan berkata, ya Musa. Wahai Musa, innani anallahu la ilaha illa fa'abudni La ilaha illa ana fa'abudni Sungguh dia akan berbicara Sungguhnya aku adalah ila Allah ya, Mustahil pohon akan berbicara ya Anallah ya. Bahkan manusia akan mungkin mengatakan hal itu Mustahil Naam wa 'azza wa jalla walakin haqqal qawlu minni la'amna anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'ain dan sungguh telah benar ya telah tetap ya perkataan dariku dari Allah al qawlu minni la'amna ya, anna jahannam, sungguh aku akan ya memenuhi jahannam, mengisi jahannam itu minal jinnati wal nasi ajma'in, dari kalangan jin dan manusia seluruhnya jadi Allah penuhi itu dan itu perkataan yang telah Allah ya tetapkan yang telah Allah tentukan dari dirinya Ya, la'amla'anna <tuh> jahannam akan dipenuhi neraka jahannam itu dari kalangan jin atau manusia Wa karamullah min Allah dan perkataan Allah ya datang dari Allah. La yajuzu an yakuna kalamuhu alladhi huwa minhu makhluqan fi shajaratin. Ya makhluqah. Tidak akan mungkin ya perkataan itu ya perkataan Allah minhu makhluqan yaitu diciptakan sebagai makhluk yang diciptakan di pohon yaitu adalah salah satu dari makhluk ya kama la yajuz an yakuna ilmuhu alladhi huwa minhu makhluqan fi ghairihi ta'ala Allahu an dzalika uwlun sebagaimana juga ilmu Allah tidak akan mungkin ya makhluk menjadi makhluk yang Allah ciptakan pada selain dirinya ya maha tinggi dan maha suci Allah ya setinggi-tingginya dari perkataan yang demikian itu kesimpulannya adalah bahawa Allah yang langsung berbicara kepada Musa Dan Musa mendengar perkataan Allah Bukan pohon yang berbicara kepada Musa Ya bukan yang dikandung oleh Maryam itu adalah perkataan Allah Tapi dia mengandung ya Yaitu Isa Dan Isa itu ya Tercipta dengan perkataan Allah Kun payakun Itulah maksud kalimatuhu dan Allah tiapkan ruh yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian beliau melanjutkan. Wa Dan juga dikatakan kepada orang-orang jahmiyah. Kama la yajuzu an yakhluqallahu anza wa jalla iradatahu fi ba'dil makhlukatih. Kedhalika la yajuzu an yakhluqa kalamun fi ba'd al walau kanat iradatu allahi makhluqatan fi ba'd al-makhlukat lakana dhalika al lillahi huwa al-muridu laha yastahil na'am kata beliau juga Dijawab perkataan orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Allah menciptakan perkataannya di pohon ya kena pohon yang berbicara bahawa sebagaimana juga ya tidak boleh Allah menciptakan irada. Iradah itu sifat Allah. Ya. Ibadil makhlukan. Inna maqauluna di shain ida aradnahu. Yuridul Allah. Jadi Allah menginginkan. Dan keinginan itu irada sifat Allah. Dan tidak boleh sama sekali Allah menciptakan irada kehendaknya, yaitu pada sebagian makhluk. Kena irada sifat Allah yang ada pada diri dan zat Allah. Sebagaimana Allah subhanahu, begitu juga Allah tidak boleh ya menciptakan perkataannya pada sebagian makhluk. Kalau seandainya irada kehendak Allah itu makhluk yang diciptakan pada sebagian makhluk, tentu makhluk itu yang menghendaki. Ya, muridun laha yang menghendaki, ya iradah itu. Tentu kata beliau ini hal yang mustahil. Wakatalika ya. istahil begitu juga, kata beliau mustahil an yakhlukallahu kalamah, an yakhlukallahu kalamah fi makhluk. Begitu juga mustahil Allah menciptakan perkataannya pada makhluk. Li anna hadha yujibu anna kuna dhalikal makhluk mutakalliman bihi. Kerana ini, ya, melazimkan, mengharuskan bahawa Ya, makhluk itu yang berbicara dengannya. Tapi kita membaca perkataan Allah, yaitu kita dan rasul berbicara, yaitu menyampaikan perkataan sebagai muballig, bukan beliau yang langsung memulai berbicara. Naam. Ini yang harus kita pahami. Wa mustahil an yakuna kalamullah kalaman lil makhluq mustahil. Ya. Bahwa perkataan Allah itu menjadi perkataan makhluk intinya bahawa perkataan Allah adalah kalamullah dan kalamullah bukanlah makhluk maka Al-Quran adalah kalam dan bukanlah makhluk na'an kemudian kata beliau dalilun akhir, dalil yang lain yang menjelaskan bahawa Al-Quran kalamullah bukanlah makhluk ya. Wa mimma yubtilu qaulahum di antara dalil yang menjelaskan kebatilan perkataan mereka itu orang, -orang Jahmiyah. Kita ulangi bahawa orang Jahmiyah sekte yang menisbatkan diri kepada Jaham bin Saffan yang yang mencetuskan bid'ah yaitu mengatakan Quran sebagai makhluk, mengingkari sifat-sifat Allah dan juga mengatakan bahwa manusia itu terpaksa tidak memiliki pilihan yaitu jabari ya. dari sisi pembahasan takdir ya sekte Jahmiahnya mengatakan manusia itu terpaksa tidak memiliki iradah keinginan sama sekali dari sisi ya, asma wa sifat dia ini muaktilah, yaitu mengingkari sifat-sifat Allah ya dari sisi juga masalah iman mereka mengatakan iman itu ya hanya cukup Keyakinan hati saja. Kalaupun tidak berbicara, tidak beramal, tidak ada masalah. Iman tidak bertambah dan tidak berkurang katanya. Nah, itu ya kebatilan, kebatilan dari sekte Jahmiah dan yang lainnya. Nah, di antara hal yang menjelaskan kebatilan perkataan mereka tentang Al-Quran, tentang sifat kalam. Ya, mereka yang mengatakan kalam itu makhluk. yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, An azza wa jalla kata mukhbiran anil Mushrikin Allah mengabarkan ya tentang orang-orang Mushrikin. Anhum kaulu bahum sebenarnya mereka mengatakan inhaa dzaila kaulu al-bashar. Tiada lain Al-Quran ini kecuali perkataan manusia itu orang-orang Mushrikin mengatakan seperti itu. Ya. Jadi, ketika mereka mendengar Nabi Muhammad saw menyampaikan wahyu. Firman-firman Allah mereka membantah. Mereka mengatakan sebagaimana dijelaskan oleh Allah in hadza illa qaulul basyari, artinya perkataan manusia. Ya. Perkataan Muhammad, Tapi Allah mengancam mereka. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu sebagai ya, perkataan manusia, ya, maka apa yang uh, dijelaskan oleh Allah tentang ancamannya? In haga illa qawlul bashar Tauslihi saqar Saya akan masukkan dia ke dalam neraka saqar Ini menjelaskan kepada kita Kebatilan orang mengatakan Al-Quran sebagai makhluk Karena kalau seandainya perkataan manusia Berarti makhluk, mana manusia makhluk Dan Allah mengancam Barang siapa yang mengatakan hal itu Allah akan masukkan di ke Dalam neraka saqar Ya, yani Al-Quran, yaitu qawlul itu Yaitu yani al-Quran, faman za'amah ان القران مخلوق فقد جعله قول البشر barang siapa yang menduga atau mengira bahawa Al-Qur'an itu mengatakan al-qur'an itu makhluk maka sungguh dia telah menjadikannya sebagai perkataan manusia. Wa hadha al-musyrikin dan ini yang diingkari oleh Allah terhadap orang-orang musyrikin -orang. bahkan diancam oleh Allah ya sa'uslihi saqar. Nah akan masukkan ke dalam neraka Saqr maka tak orang yang mengatakan perkataan atau Al-Quran sebagai kalamul basyar dan diancam oleh Allah dimasukkan ke neraka Saqr maka jelaslah bahwa Al-Quran bukanlah perkataan manusia tapi perkataan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian begitu juga beliau mengatakan wa ailan falau lam yakunillahu mutakalliman hatta khalaqal khalqa thumma takallama ya. dan juga jika seandainya Allah itu tidak berbicara sampai dia menciptakan ya, makhluk kemudian setelah itu dia berbicara lakanatil ashyaa' katkanat la amrihi tentu Segala sesuatu yang sebelumnya terjadi, ya, bukan dari perintahnya, ya, walauan kauli dan bukan juga dari perkataannya, itu muncul dari perkataannya. Walam yakin kailan laha kuni tentu tidaklah Allah itu yang berbicara kepada sesuatu yang ada itu kuni jadilah. Wahadarud dunul Quran, wahurujun amalih jumhur Islam dan ini merupakan ya. Ini tentunya telah membantah Al-Quran dan telah keluar dari jalannya Jumhur Ahlul Islam. Ya, Apa maksudnya? Bahawa sifat Allah Al-Kalam itu itu telah ada bersama adanya Allah. Ya azalan. Bukan Allah itu memiliki sifat kalam setelah dia menciptakan makhluknya. Kemudian mengatakan kuni, kemudian oh Allah berbicara. Bukan itu maksudnya. Nah ini juga tentang masalah sifat ilmu dan sifat-sifat yang lain. Orang-orang Jahmiyah mereka mengatakan bahawa Allah itu memiliki sifat atau menciptakan atau berbicara atau yang lainnya. Setelah dia menciptakan dan berbicara, baru dia memiliki sifat. Berarti sebelumnya tidak memiliki sifat itu. Nah itu keliru. Tidak benar. Karena menciptakan, Allah memiliki sifat ya menciptakan. Dan sifat menciptakan itu telah ada bersama dengan adanya Allah. Kemudian Allah memiliki sifat ilmu dan ilmu Allah itu ya ilmu anzali yang telah ada bersama Allah dengan adanya Allah. Begitu juga sifatul kalam yang merupakan sifat cara asalnya adalah sifat zatiyah yang tidak terpisah dari zat Allah. Bukankah Allah memiliki sifat kalam setelah dia berbicara? Dengan ingin mengatakan ya kepada makhluk ingin menciptakan suatu kuni atau kun tidak, tapi Allah telah memiliki sifat kalam sebelum Dia mengatakan kepada makhluk kuni. Nah, barang siapa yang mengatakan bahawa Allah sebelum tidak berbicara, tidak memiliki sifat baru Dia memiliki sifat kalam setelah Dia mengatakan kepada makhluk kuni, ya jadilah maka kata beliau ini telah bertentangan dengan Al-Quran. Dan juga telah keluar dari jalannya ahlul Islam, iaitu jumhur ahlul Islam, yaitu dari jalan orang-orang yang beriman, yaitu kaum muslimin yang meyakini bahwa Allah memiliki sifatul kalam. Baik, para pemirsa, ikhwalimah rahimakumullah. Ya mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Masih ada dari-dari yang lain yang jelaskan oleh Imam abul Hasan al-Ash'ari insyaAllah akan kita sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Demikian, Wallahu a'lam. Wallahu'alam. Jazakumullah khairan pada Al-Ustaz yang telah menyampaikan materi bahasan yang sangat bermanfaat di pagi hari ini. Ikhwata al untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Anda akan bertanya bisa hubungi kami di 021-823-6543. Nami Khotar Islam, pendengar Radio Roja dan Pemirsa Roja TV Untuk selanjutnya kami akan menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat Ada pertanyaan yang datang dari pendengar kita di Tangerang yang bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz ketika di padang masyar nanti Apakah Allah SWT akan berbicara kepada seluruh mahluknya? termasuk orang-orang kafir juga. Mohon penjelasan dan nasihatnya Jazaqal Khair Ustaz. Terima kasih. Pada uh, saudara yang bertanya atau yang bertanya di peraksamatan yang mulia ini inti <tuh> pertanyaannya apakah Allah di padang mahsyar kelak juga akan berbicara pada seluruh makhluk ya. Kemudian yaitu didengar oleh semua makhluk. Nah, jawabannya ia, ya. nah, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, jika bi berbicara, itu akan didengar oleh semua makhluk. Ya. Semua makhluk. Kalau berbicara, kalau berbicara kehidupan dunia ini, ya. bodoh Allah menciptakan perbicaraan kepada Adam, perbicaraan kepada Nabi Musa, dan juga didengar perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya. Allah juga berkata kepada para malaikat begitu juga di padang atau di yaumil qiyamah di padang mahsyar Allah akan berbicara ya dan didengar bahkan Allah Subhanahu wa akan mengajak masing-masing dari kita yang akan bertanya ya ma ya. minkum illa wa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu bannahu terjemahan tidak seorang pun dari kita kecuali akan diajak bicara Allah. Ya. Dan tidak ada penerjemah sama sekali. Akan ditanyakan satu per satu pada yaumul hisab, ya. Ditanyakan diperlihatkan si Nah. Bukan ini perbuatanmu, ini amalanmu, ini pekerjaanmu. Naam. Ya. Pendadih manusia telah lupa tentang hal Allah tidak akan lupa. Semua tercatat. Naam. Jika Allah yang maafkan, dimaafkan oleh Allah. Mungkin diselesaikan hisabnya dengan ringan. Tapi ada orang-orang nang auzubillahi min yang tidak dimaafkan, satu per satu dipertanyakan. Nah, dan itu semua Allah Subhanahu wa taala lakukan. jadi intinya, nah, banyak dalil yang menjelaskan hal itu. Allah akan berbicara juga kepada neraka ya, kepada juga surga Allah mengatakan anti rahmati ya, kepada surga Allah mengatakan, anti rahmati, kepada nakal anti azabi wa'adibu bikiman asyakan, aku mengazab orang yang kau kehendaki, ya seperti itu jadi, Allah berbicara di dunia ini, dan juga di akhirat kelak, dan Allah akan mengatakan nanti, ya, tatkal manusia terkumpulkan, ya, Allah bertanya milik siapakah kerajaan pada hari ini, lima nil mulkul yaun Siapa yang memiliki kerajaan ya alam atau e, kehidupan pada hari ini? Akhirat. Tidak ada yang menjawab. Kendati mereka raja, pemimpin atau raja yang ada di dunia ini memiliki kekuasaan kerajaan. Tapi pada hari itu hanya Allah mengatakan, "Lillahiil Wahidul qahar Limanil mulku liyaum?" Ya. Ini siapakah kerajaan kekuasaan pada hari ini? Tidak yang menjawab. Yang menjawab, kemudian Allah menjawab dengan sendirinya. Dengan mengatakan, Lillahi'l-Wahidul Qahar, hanya milik Allah yang maha perkasa. Nah kesimpulan, Allah akan berbicara. Nah, demikian berbicara. Terima kasih Ustaz Zizok Lahiran, jawaban dan nasihatnya. Demikian pendengar dan pemirsa di Tangerang. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang kembali dari pesan singkat dari Hamba Allah di Parepare -pare Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullah. Ustaz apa maksud dari kata kami yang menunjukkan Allah Subhanahuwataala di dalam Al Quran? Bukankah kata kami itu berarti kata yang menunjukkan lebih dari satu? Mohon penjelasan dari Ustadz. Jazakallah khairan. Nah, ya terima kasih dari akhisail dari para ya barakallahu fik apa maksud dari ya perkataan atau kami kata ganti kami yang terdapat Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya dengan mengungkapkan kami bukankah kami itu bermakna banyak berbilang lebih dari satu sementara Allah Maha Esa nah tidak dilakukan makna Allah Maha Esa qul huwallahu ahad ya, Katakanlah Allah itu Maha Esa Ya. Yeah. Dan Allah Subhanahu wa taala kenaka keagungan dan kebesaran-Nya. Allahu Akbar. Al-Kabir, al mutaan Al-Azim, Al-Jalil, Al-Aziz, ya. Al-Malik, Al-Qadir, al muktadir ya. ya. Maha agung yang maha mulia. Maka Allah mengungkapkan tentang dirinya dengan menggunakan domir jama' yang bermakna kami. innama ya. qawluna lishay'in illa auradnahu anna ku'lalau kun fayakun. Sesungguhnya perkataan kami. Ya. Apabila menginginkan sesuatu, maka makanya mengatakan kun fayakun. Nah. Kerana semua yang ada di permukaan bumi ini, para malaikat, dan semuanya, adalah ciptaan Allah ya tunduk kepada kekuasaan Allah nah. dan kendating para malaikat ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu yang berbuat yang mengatur tapi itu dengan izin Allah maka mereka melakukan hal itu hanya dengan izin Allah nah seperti itu jadi intinya itu menunjukkan keagungan dan kebesaran dan secara ya, bahasa sehari-hari kita dan Allah memiliki permisaran yang lebih agung dari itu. Ya, bahawa seringkali kita mendengar seorang orang besar atau mungkin raja atau yang mewakili yang mengepalai rakyatnya kan begitu, memiliki kekuasaan, dia mengatakan kami telah memutuskan hal itu pada dia sendirian, instruksi dari dia, dia sendirian, tapi dia memiliki menteri-menterinya, ya, kemudian badan-badan yang telah ditentukan ya. Ya. Maka dia mengatakan kami padahal dia yang menyetujui hal itu instruksi dari dia langsung dia sendirian dan itu perkataan yang dimaklumi dalam ya perkataan seharian kita. Walillah masalul a'la dan Allah tentunya lebih utama. Allah yang maha agung tidak ada yang lebih agung dari Allah. Yang maha besar tidak ada yang besar dari Allah maka Allah mengatakan itu dengan kalimat tunggal atau dengan ungkapan yang bermakna jemaah ketama jemuk tapi menjelaskan akan kebesaran dan keagungan Allah. Bukan Allah itu berbilang. Ini bahasa Arab yang dipahami oleh orang Arab dan orang yang memahami bahasa Arab itu sendiri. Nah, demikian Allahu'alam. Terima kasih Aziz Zekala Heran. dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk pendengar di Pare-Pare. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kami angkat untuk di kesempatan berikutnya dari penelpon 0218236543 anda yang akan bertanya kami persilahkan. Baik, kami coba kembali sapa anda yang akan bertanya secara langsung di pagi hari ini 0218236543 kami coba sapa kembali. Iya. Silakan. Iya. Silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya, ibu. Uh, ini, uh, Ustad saya mau nanya Ustad. Silakan. Uh, apa uh, bacaan buat sholat kobra uh, sama badiah surat apa tuh ya Ustad? Iya. Pertanyaan mengenai materi tadi mungkin ada ibu? Yang ini aja Ustad, soalnya mau masuk Ustadz. Baik. Baik, terima kasih. Barakallahu fi. Naam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kami persilakan, Ustaz. Naam, terima kasih kepada ibu yang bertanya, jadi apa bacaan atau ayat atau surat waktu salat qabliyah dan ba'diyah ya rawatib. Ya jawabannya adalah apa yang mudah yang bisa kita baca dan yang bisa kita yang dihafal dan mudah kita baca. Ya. Karena tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam Memerintahkan seorang yang ya, tidak bagus solatnya diajarkan oleh Nabi SAW. Bila kami solat, menghadap kiblatlah, kemudian takbir, kemudian uh, baca Al-Fatiha, kemudian ya fakr aumah tayyass saromin al-Quran. Bacalah yang mudah, ya, yang bisa kamu baca. Begitu juga Allah mintakan fakr aumah tayyass minhu. Bacalah yang mudah dari Al-Quran itu. Jadi kesimpulannya adalah apa yang bisa kita baca yang kita hafalan, ya. Dan itu yang bisa kita baca jadi ya, itu dibaca. Nah. Adapun Al-Fatihah jelas itu hal yang rukun yang wajib dibaca. Nah, kemudian selain Al-Fatihah dari bacaan Al-Qur'an itu yang mudah kita baca. Ayat-ayat yang pendek, ayat yang panjang, ya. Apalagi kalau seorang yang salat sendirian, ingin dia memanjangkan bacaannya. Ya, silakan. Ya, tidak ada sesuatu yang diwajibkan kecuali baca Al-Fatihah. Adapun selebihnya bacaan tersebut itu Hal yang dianjurkan Tunakan untuk dibaca Semakin banyak kita membaca ya Tentunya semakin baik Nah seperti itu Jadi faqra umataya sara minal Qur'an Bacalah apa yang mudah dari ayat-ayat Al-Quran Alhamdulillah Ini merupakan ya keringanan, kemudahan Dari Allah yang maha pengasih Lagi maha penyayang Nah demikian Wallahu Wallahu'ala Terima kasih jawaban dan penjelasan Al-Ustaz demikian untuk ibu yang bertanya tadi silahkan di kesempatan kedua masih dari penolpon kami coba sapa kembali di 0218236543 silakan silakan bapak atau ibu sudah masuk baik kami persilakan kembali anda yang akan bertanya di 0218236543 di kesempatan kedua kami coba sapa kembali nama ya silakan Baik, masih belum tersambung Berikutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat Nah, ada pertanyaan yang datang dari seorang pendengar kita Hamba Allah, Saudara Abdullah Yang bertanya, Assalamualaikum Warahmatullahi Ustaz, apa hikmah Allah SWT menguji manusia? Bukankah Allah SWT pasti sudah mengetahui hasil dari ujian tersebut terhadap para hambanya? Bahwa hamba tersebut akan beriman atau tidak beriman, masuk surga atau masuk neraka, mohon penjelasan dan petunjuknya jazakallahhiran. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, simpulannya, apakah hikmah dari ujian yang Allah berikan kepada hambanya? Sementara Allah telah mengetahui siapa yang sukses dan selamat dari ujian itu dan siapa yang tidak lulus dari ujian itu. Allah juga telah tahu siapa juga penghuni surga dan penghuni neraka. Nah, lalu kenapa juga ada ujian? Apa hikmahnya? Pertama yang perlu kita pahami bahwa bila kita berbicara tentang perbuatan Allah, maka di sini tidak ada pertanyaan kenapa? Kenapa Allah melakukan? Ya, Ini. Maka secara adab kepada Allah ya kita sebagai hamba tidak boleh menanyakan kenapa Allah melakukan hal yang demikian. Ya. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah tidaklah ditanya. Ya diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatannya, tapi manusia yang akan diminta pertanggungjawaban akan ditanya ini yang pertama nah, kenapa tidak demikian? kita harus memahami bahawa segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi dan segala sesuatu yang terjadi itu dan diciptakan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya. Walillahil hikmatul balighah. Allah memiliki hikmah yang maha agung. Dan nama Allah Al-Hakim yang maha hikmah. Hamdzukana. Dan juga hikmah tersebut tidak luput dari ilmu Allah. Ya. Nah. Tidak luput dari ilmu Allah ngerti manusia tidak mengetahui apa yang telah diketahui oleh Allah itu kemudian ditulis di takdir kemudian terjadi dan hikmah dari kejadian itu kecuali bila hal itu telah terjadi atau hanya sebagian dari hikmah yang bisa diketahui oleh hamba-Nya. Oleh karena itu ya kita meyakini Na'am Allah menguji kita. Akan tapi Allah ya tidak mengabarkan kepada kita apakah Anda akan berhasil dalam ujiannya atau tidak. Berarti Allah lebih tahu telah mengetahui sebagaimana dalam hadis ya ay yu'rafu ahlul jannati wa ahlun nar Rasulullah apakah tadi diketahui penghuni surga penghuni neraka? Kata Nabi na'am. Ia kalau diketahui. Man minkum illa وَقَدْ عُلِمَا مَقَعَدُهُ فِي الْجَنِّةِ وَفِي الْنَرِ Tidak seorang pun dari kelain kecuali telah diketahui tempat duduknya atau tempatnya di surga atau neraka Lalu para sahabat bertanya Untuk apa? Beramal Ya Izan فَفِيمَ الْعَمَلْ Oleh karena itu Atau Jika demikian Untuk apa? Beramal Kata Nabi SAW اعمal فَكُلُنْ مُيَسَّلِ مَنْ خُلِقَلَ Beramallah Seorang akan diberi kemudahan Ya, dimudahkan oleh Allah untuk tujuan yang diciptakan. Dan kemudahan tersebut tentunya akan didapatkan dengan beramal. Ya, tidak berpangku tangan. Jangan mengatakan ya semua terditakdirkan. <tuh> semua telah ditentukan, ya. Tapi di sini amal. Amalan kita itu bukan sebab Allah memudahkan untuk mendapatkan sesuatu yang merupakan tujuan kita diciptakan atau takdir tadi. Dan Allah telah menentukan bahwa Allah menciptakan manusia dan mentakdirkan mereka akan diuji untuk apa Allah ingin mengetahui bukan berarti Allah sama tidak Allah telah mengetahui siapa yang akan taat siapa yang akan durhaka ya tapi kembali Allah ingin memastikan akan diketahui siapa dari hamba-Nya yang mentaati bila perintah itu ya diperintahkan bersiapa yang melanggar perintah itu sehingga dia durhaka kepada Allah. Semua itu dengan hikmah agar manusia ya terus berusaha, mujahadah. Ini hikmahnya. Apa hikmahnya hujan tadi ya? Agar kita bersungguh-sungguh. Ya, di sinilah ya peluang bagi kita untuk terus waspada, bersungguh-sungguh karena Allah menguji kita untuk mengetahui yang terbaik amalannya. Ya yang khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat yani yang pertama. Ingameta siapa yang terbedi antaranya amalannya. Allah ingin juga mengetahui sejamana batas kesabaran kita. Ya, wa basysyirish shabirin. Ya. Sungguh kami akan menguji kalian wa ya sedikit dari al-khawb ketakutan kelaparan ya qaymina al-khaw wal-juu wa naqsim min al-thamarati kuurangan ya wa naqsim min al-thamarati lanabluwlanakum isy'a min al wal-ju'i wa naqsim min al wal-anfusi wa tharhartan ya jiwa sabirin berikan kabar gembira kepada orang yang sabar kan orang yang sabar yang lulus dalam ujian itu jadi ini banyak hikmahnya jadi agar kita juga bisa mengintrospeksi diri, agar kita tidakkan mudah mengatakan Udah saya beriman. Ya agar kita berlomba-lomba untuk meraih tingkat kedudukan dalam surga sesuai dengan amalan dan perjuangan kita di dunia ini menghadapi berbagai cobaan dan ujian kita akan juga mendapatkan tingkatan dalam surga seperti itu. Jadi banyak hikmahnya, ya banyak hikmahnya itu hanya ya secuil dari hikmah yang ada dalam ciptaan Allah Subhanahuwataala maka yang paling utama adalah jangan tanyakan apa hikmah tapi beramallah karena kemudahan akan Allah berikan ya sesuai dengan amalan kita fa amman a'ta wattaka wa saddaq bil husna fasanuyassiruhu liyusra wa amman dakhal wastaghna wakdza bil husna fasanuyassiruhu lil usra ya saddaq orang yang menerima membenarkan amman Wetakwa dan bertakwa pada Allah, wasadqa bilhusna dan menerima kebenaran, ya, al-haq yang datang, maka Allah akan mudahkan jalan kemudahan baginya. tapi sebaliknya bila dia berpaling, sombong, ya, bahil, ya, maka Allah akan berikan jalan kesulitan baginya, sesuai dengan amalan dan perbuatan kita. Nah, demikian Allahumma. Terima kasih Zakalahrun jawaban dan penjelasanan Ustaz semoga bermanfaat bagi pendengar yang bertanya via pesan singkat tadi. Silakan di kesempatan selanjutnya kami masih akan berikan kesempatan via telepon 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini. Silakan kami coba sapa kembali. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Maaf Ustaz saya dari Posik Melayu Umum Poji ya. Silakan pertanyaannya. Ini Ustaz kata kalau usia seseorang seorang muslim sudah 40 tahun tapi, tapi dia belum apa belum bertobat apa belum masih melaksanakan nasihat apakah selanjutnya akan seperti itu atau bisa selanjutnya akan seperti itu ya bisa Bisa berubah mungkin bisa, atau bisa, ya, bisa bertobat di gitu, kedepan ya. harinya baik Terima, terima kasih nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu, silahkan Ustaz nah, Ya, <coughs> terima kasih kepada Ibu yang di Tasik Melayah Barakallahu Fiq Pertanyaannya, bila seorang yang telah uh, melewati umur usia 40 tahun Ya Kemudian masih juga berbuat dosa dan tidak bertaubat. Apakah selanjutnya ya umur-umur dia itu akan terus seperti itu? Tidak bisa bertaubat? Atau mungkin ya, dengan pertanyaannya lebih spesifik lagi, mungkin tidak bisa mendapat husnul khatimah, kerana tidak disebutkan dalam pertanyaan tadi. Ya, Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Eh, pertama yang perlu kita ketahui bahawa, Manusia, ya namanya manusia, itu tidak luput dari kesalahan. Tidak luput dari dosa, besar atau kecil, sedikit atau banyak. Bahkan, seringkali mereka, ya, seringkali mereka atau manusia berbuat kesalahan. Nabi kita yang mulia s.a.w. mengatakan, Ya, kullu bani adam khatta' wa khairul khatta'ina tawabu. Bahawa seluruh anak cucu Nabi Adam, manusia ini, khattah, banyak melakukan kesalahan. Nah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, dia bertaubat. Nah. Sebaik-baik orang yang bersalah, dia bertaubat. Bertaubat dari kesalahannya. Dosa besar atau dosa kecil. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa. Ya. Besar atau kecilnya bila dia bertaubat ya sebelum dia meninggal bertaubat tapi kalau dia tidak bertaubat maka dosa syirik tidak akan diampuni oleh ya Allah kekufuran tidak akan diampuni oleh ya Allah karena dia mati dalam keadaan kufur dan syirik selainnya masih mendapatkan rahmat ini nah, pertanyaan kalau umurnya telah mungkin ya 40 tahun ya kalau kita kembalikan kepada ya normal Uh, apa namanya itu standar umur umat Nabi Muhammad kata Nabi ya, antara 60-70 sedikit yang melebihi itu kalau 40 berarti kalau mengolah takdirkan umur kita ya, seseorang 60 berarti hanya 20 tahun lagi kan begitu, makin berkurang nah kalau umur 40 tahun udah banyak ya, tanda-tanda peringatan ya, dan takdir yang akan mengingatkan ya, uban mulai telah muncul apa namanya itu kekuatan daya fisik dan juga telah mulai ya urat-urat mungkin sudah mulai kendur atau mungkin apa namanya itu kulit terlihat wajar mungkin terlihat mungkin ya ketuaan kan begitu dan mulai redup dan kekuatan telah berkurang ya seperti itu ya dan fisik semakin lemah uban semakin muncul kan begitu dan sudah banyak tanda-tanda yang kita lihat. Nah, sudah banyak hal-hal yang memperingatkan dia dari berbuat ya, dari terjolos perbuatan dosa dan maksiat. Kalau umur yang seperti juga belum bisa seorang mengintrospeksi diri, ya untuk kembali ya apa yang akan dia bawa menghadap Allah, ya. Apa yang akan dia bawa menghadap Allah? belum juga datang kesadaran, belum juga datang untuk bertobat kepada Allah, nak maka kapan lagi? Jadi kena kita tidak bisa memastikan dia semasa tidak akan bertobat, kerana selama Allah masih membuka pintu tobat masih ada hamba-hamba Allah yang akan bertaubat. ya seperti itu. Dan bertobat itu tidak ya mengenal batas umur, tidak mengenal. Kenapa pintu taubat terbuka di siang hari bagi yang berdosa di malam hari, di malam hari bagi yang berdosa di siang hari sampai terbit matahari di belahan di belahan apa? Barat. Ya. Begitu juga sampai roh kerongkongannya telah tertutup lagi taubat seseorang. Tapi selama itu masih tetap dibuka oleh Allah. Dan Allah mengajak kita memintakan kita untuk tidak berputus asa. Kuliba alladzi nasrafu wa la amfusih la taqna tu mirhamatillah. Allah yang firudunuh bajamiah katakan pada hamba-hambaku yang telah melampaui batas menzolimi diri mereka ya, asraf walampusi menzolimi diri mereka dengan berbuat dosa dan maksiat, jangan mereka berputus asa sesungguhnya ya, Allah mengampuni seluruh dosa tapi tentu sangat dikhawatirkan ya, kerana kita tidak tahu apakah akan sampai ke 60 tahun 50 tahun atau waliha subillah begitu dia berbuat maasiat ketua ajal datang apa yang akan dia bawa bekal untuk menuju Allah bekal di alam barzah kemudian di akhirat kelak maka hendaknya kita senantiasa semakin bertambah umur semakin ya mengkonsentrasikan diri untuk beribadah mempersiapkan bekal ya. kena sampai kapan dia juga masih Ya, memiliki uh, berambisi atau ingin hanya mengekalkan syahwat nafsu sampai kapan tidak akan pernah puas. Ya, kena dan dosa semakin dilakukan semakin ya orang semakin gelisah, bukan semakin puas gelisah. Ya, menimbulkan perasaan-perasaan yang uh, kebimbangan, bingung, kegelisahan, tidak akan pernah tenang, tenteram dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu ya, dia akan bisa bertaubat bila Allah menghendaki dan dia juga mengiki keinginan. Ya. Maka tak usah dikhawatirkan. <coughs> nah, <coughs> sangat dikhawatirkan Bahawa ini menjadi sebab bagi dia ya, suul khatimah. Na sallallahu alaihi wasallam. Kerana su'ul khatimah itu disebabkan dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba. Ya. Kerana dosa demi dosa akan menimbulkan ya, bintikan hitam di dalam hati. Ya. Terus akan menyelimuti hati sehingga terselubungi atau tertutup hati tersebut berkarat dengan dosa-dosa tadi. Tatkala hati telah berkarat, maka tidak lagi bisa masuk cahaya iman. Maka tatkala itu hati menjadi mati, menjadi keras, mengkristal tidak lagi hidup mati tatkala itu ya tatkala hati telah mati maka bagaimana dia akan mendapatkan kehidupan dan husnul khatimah dan ini sangat kita khawatirkan ya ini sangat kita khawatirkan oleh kerana itu dosa ini sangat berbahaya maka pertobatlah. ya jangan ditunggu oh ya saya masih muda banyak sekarang sebagian ya mindset yang keliru anak-anak muda yang masih muda kalau dah tua belum bisa buat apa-apa semua lakukan apa yang masih bisa dilakukan. Masih ada kesempatan. Subhanallah. seolah dia mengatakan yang ghaib. Ya. Tapa banyak sekarang. Yang melihat. Tua, muda. Ya. Semua. Berjatuhan. Berguguran. Ya. Tidak ada yang memastikan dia akan bisa hidup. Panjang. Hidup lama. Ya. Kena ajal. Iza ja ajaluhum. Lai staghiruna sa'atuh. Lai staghdimuna. datang ajal mereka tidak ditunda sedikit pun. Maka persiapkan diri kita persiapkan dekapan di mana saja bila ajal datang ia. Ya. Naam seperti itu. Maka ee, seorang apabila melebihi umur 40 tahun. Ya, dia masih bisa bertaubat tapi sangat dia khawatirkan kebiasaan jala itu mendominasi hidup dia sehingga itulah yang akan mewarnai perilaku dan sikap dia dan demikian juga dia akan menutup akhir hidupnya karena seorang ya meninggal di atas kebiasaan yang dia lakukan dalam hidupnya dan juga dibangkitkan dalam kondisi seperti itu kalau dari awalnya biasa berjudi domino kartu ya minuman memabukkan atau yang lain nauzubillah maka itu akan terlihat di penghujung hayatnya walihazubillah ya seperti itu dan dibangkitkan dalam kondisi kebiasaannya itu maka hendak, -hendak kita terus membiasakan diri kita dalam kebaikan ya baca Al-Qur'an zikir Ya berbuat baik itu sehingga itu yang kita berharap kita akhiri hidup ini kita menutup ya kehidupan ini dengan kebiasaan yang baik itu yaitu dalam keadaan taat kepada Allah. Dan itulah diantara pertanda dari husnul khatimah itu. Ya demikian para pemirsa sekalian dan juga para pendengar. Semoga Allah yang maha kuasa Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Al-Ghafur Al rahim yang pengampun ya membimbing kita untuk senantiasa bertaubat kepadanya sebelum ajal menjemput kita dan semoga Allah memuliakan kita untuk bisa mengintrospeksi diri ya mengakui kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan untuk terus istiqamah di atas ya ajaran Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena disadari atau tidak kehidupan dunia hanya sekejap Ya Dan kehidupan alam barzakh Tentu lebih lama Dan yang akan kekal abadi kehidupan akhirat Apa yang telah kita persiapkan Untuk hari esok Ya iya alladina amanu taqullah Wal tandur nafsumma Qaddamat liqadin wa taqullah Inna Allah khabirun bima ta'amalu Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Dan hendaklah setiap jiwa Memperhatikan, mempersiapkan Apa yang akan dia bawa Untuk hari esok dan bertakwala pada Allah sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan demikian asyallahu azza wa jalla an yubarikana jami'an wa yanfa'ana bima sami'na wa bima adra wa an yuwalli mana ma yanfa'una wa an yazidana ilman wa tuqqan wa tawfiqan wa hidayatan wa tustida Allahumma amin shallallahu wa sallam 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam